Ma olen Riho tere, Teres. Tere. <laughs> Kuule, pole kaua aega kuulnud. Kule, ma elistan siin kõiki Rihosid läbi, et kutsuda neid enda poolt valima. Kas sa oled juba valiku teinud või? Ja kuidas, kuidas siis on? Valid minu poolt.